פרק פ. למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור. רועי ישראל, האזינה, נוהג כצאן יוסף, יושב הקרובים, הופיע. לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך, ולך לשועתה לנו. אלוהים השיבנו, והאר פניך ונבשע. אדוני אלוהים צבאות, עד מתי עשנת בתפילת עמך? האכלתם לחם דמעה, ותשכמו בדמעות שליש. תסימנו מדון לשכננו, ואויבינו ילעגו למו. אלוהים צבאות, השיבנו, והאר פניך ונבשע. גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותטעך. פינית לפניה, ותשרש שורשיה. ותמלא ארץ. כוסו הרים צילה, וענפיה ארזי אל. תשלח כציריה עד ים, ואל נהר יונקותיה. למה פרצת גדריה, וארוה כל אוברי דרך. יכרסמנה חזיר מיער, וזיז שדה יראנה. אלוהים צבאות, שוב נא, הבט משמים וראה, ופקוד גפן זאת.